יהושע, פרק י"ט ויצא הגורל השני לשמעון, למטה בני שמעון, למשפחותם. ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה. ויהי להם בנחלתם, באר שבע ושבע ומולדה. וחצר שועל ובלה ועצם. ואל תולד ובתול וחורמה. וצקלג ובית המרכבות. וחצר סוסה, ובית לבאות ושרוחן, ערים שלוש עשרה, וחצריהן, עין, רימון, ועתר, ועשן, ערים ארבע, וחצריהן, וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה, עד בעלת באר, רמת נגב. זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחותם, מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון. כי היה חלק בני יהודה רב מהם, וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם. ויעל הגורל השלישי לבני זבולון, למשפחותם. ויהי גבול נחלתם עד שריד, ועלה גבולם לימה ומרעלה, ופגע בדבשת, ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם, ושב מסריד קדמה, מזרח השמש, על גבול כסלות תבור, ויצא אל הדוברת ועלה יפיע, ומשם עבר קדמה מזרחה, גיטה, חפר, איטה, קצין, ויצא רימון המתואר הנאה, ונסב אותו הגבול מצפון חנתון, והיו תוצאותיו גי יפתח אל, וקטת ונהלל ושמרון, וידעלה ובית לחם. ערים שתים עשרה וחצריהן. זאת נחלת בני זבולון למשפחותם, הערים האלה וחצריהן. לישכר יצא הגורל הרביעי, לבני ישכר למשפחותם, ויהי גבולם יזרעאלה והכסולות ושונם, וחפריים ושיעון והנחרת, והרבית וקישיון ורמת וכישיון ועווץ, ועין חדה ובית פצץ, ופגע הגבול בית עבור ושחצימה ובית שמש, והיו תוצאות גבולם הירדן, ערים שש עשרה וחצריהן. זאת נחלת מטה בני ישכר למשפחותם, הערים וחצריהן. ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם, ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף, ועל המלך ועמעד ומשאל, ופגע בחרמל הימה ובשחור לבנת, ושב מזרח השמש, בית דגון, ופגע בזבולון ובגא יפתח-אל צפונה, בית העמק ונעאל, ויצא אל כבול משמאל, ועברון ורחוב וחמון וקנה. עד צידון רבה, ושב הגבול הרמה, ועד עיר מבצר צור, ושב הגבול חוסה, והיו תוצאותיו הימה, מחבל אכזיבה, ואומה, ואפק ורחוב, ערים עשרים ושתיים, וחצריהן. זאת נחלת מטה בני אשר למשפחותם, הערים האלה, וחצריהן. לבני נפתלי, יצא הגורל השישי לבני נפתלי למשפחותם. ויהי גבולם מחלף, מאלון בצעננים, ועד עמי הנקב ויבנאל עד לקום, ויהי תוצאותיו הירדן. ושב הגבול ימה אזנות תבור, ויצא משם חוקוקה, ופגע בזבולון מנגב, ובאשר פגע מים, וביהודה הירדן, מזרח השמש, וערי מבצר, הציתים, צר, וחמת, רקת, וכינרת, ואדמה, והרמה, וחצור, וקדש, ועד רעי, חצור, ויראון, ומגדל אל, חורם, ובית ענת, ובית שמש, ערים תשע עשרה, וחצריהן. זאת נחלת מטה בני נפתלי למשפחותם, הערים וחצריהן. למטה בני דן למשפחותם יצא הגורל השביעי, ויהי גבול נחלתם, צורעה ואשתאול ועיר שמש, ושעלבין ואיילון ויתלה, ואילון ותמנתה ועקרון, ואלתקה וגיבטון ובעלת, ויהוד. ובני זרק וגת רימון, ומי הירקון והרקון, עם הגבול מול יפו. ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן, וילחמו עם לשם, וילכדו אותה, ויקו אותה לפי חרב, וירשו אותה, וישבובה, ויקראו ללשם דן, כשם דן אביהם. זאת נחלת מטה בני דן למשפחותם. הערים האלה וחצריהן. ויחלו לנחול את הארץ לגבולותיה. ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע וינון נון בתוכם. על פי אדוני נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים. ויבנה את העיר וישב בה. אלה הנחלות אשר ניחלו אל עזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל, בשילו, לפני אדוני, פתח אוהל מועד, ויכלו מחלק את הארץ.